Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danšnja tema emisije su tematska vijeća koja je u sklopu projekta upravljanja i zaštita Karlovačkih rijeka organizira udruga Eko Pan. Još jednom ove godine su nam gosti u emisiji članovi udruge Eko Pan, Denis Franšišković i Ivana Francisković. Dobar večer. Još jednom dobar večer. Dobar večer, pozdrav svim slušateljima. Na tematskim vijećima. Tijekom posljednjih nekoliko tjedana bilo je riječ o bioraznolikosti, energetici, infrastrukturi, gospodarstvu, poljoprivredi, turizmu, rekreaciji te društveno kulturnom životu u Skarlovačke rijeke. Za početak, što je uopće prethodilo projektu? Samom projektu je prethodilo zapravo... Neko naše dugotrajno razmišljanje zapravo o našim rijekama, s obzirom da smo svi mi odrasli uz naše rijeke, osobito kupu i koranu gdje smo se ko klinci na njima kupali i provodili svoje slobodno vrijeme a svjesni smo, odnosno svjedoci smo da danas je zapravo na neki način život uz rijeke reko bi zamro a mi smatramo smo na neki način da te rijeke bi trebalo ih s jedne strane sačuvati a s druge strane oživiti nekako zapravo život na njima i mi smo zapravo u cijelom tom razmišljenju i vezući se osobito na projekt ISPA kojima će se izgraditi pročišćivač znači za pročišćavanje otpadnih voda smo se tijeli znači, unapred nekako osmisliti i ideju neku šta ž, zapravo želimo s našim rijekama odnosno što zapravo naši građani žele s našim rijekama s obzirom da smo smatrali da su ono veliki naš potencijal za, naš, za razvoj našeg grada i naše županije bilo da se radi znači o, o gospodarskom razvoju s druge strane i razvoju o, rekreacije, sporta i turizma, tako da je to nas na jedan način potaklilo da pišemo, odnosno da zapravo radimo jedan projekt koji će biti vezan za sve naše rijeke. Kako je nasto sam projekt? Pretpostavljeno da su bila neka istraživanja, da ste neku anketu napravili? Anketu smo proveli unutar projekta, a ono što je prethodilo u nekakvom samom početku projekta, to je bilo pisanje projekta, s obzirom da je projekt financirano strane sredstava Europske unije. Sad manje više, već svi znamo koliko je zapravo zahtjevan proces pripreme ili takvog projekta da bi uopće prošlo na natječaju. Ono što smo prvo napravili, tražili smo grad Karlo, da nam bude partner u projektu, jer Karovačke rijeke pripadaju nama, dakle, građanima, i smatramo da je vrlo važno da je grad također partner u jednoj ideji, a i u samu podršku gradskih vijećnika i grada, lakše će biti provesti nekakve projektne ideje koje će izaći kroz ovih nekoliko mjeseci koliko provodimo ovaj projekt. Možda li malo sad o tom istraživanju unutar projekta koje je provedeno? Istraživanje je provedeno od mjeseca svibnja do sredine mjeseca kova za ove godine. Samo istraživanje javnog mjenja bilo je koncentrirano na građane. Njih smo ispitali 551 ispitanike ukupno. zatim smo ispitali predstavnike udruga, odnosno civilnog društva, te predstavnike privatnog sektora. Javni sektor nije bio ispitan unutar upetnika jer je direktno uključen u provedbu projekta, tako da smo smatili ali ne provesti upitnike među predstavnicima javnog sektora. Rezultati su interesantni, već smo o tome govorili nekoliko navrata i na našoj presici. Prije svega ti rezultati su vrlo dobra podloga za ovo što sada radimo, odnosno za sastanke sa tematskim vijećima i za samo kreiranje strategije koja je cilj ovog projekta. Između ostalog se nadamo da će i rezultati ovog istraživanja biti vrlo korisni, osim što su nama korisni, da će biti korisni i gradu i turističkoj zajednici i svima ostalima koji žele provoditi nekakve razvojne projekte za, za naš grad. O samim rezultatima ću reći u kratku, pa će kolega Denis malo opširni, ako želi. Rezultati su bili interesantni, prije svega zato što su pokazali da je vrlo niska razina informiranosti i nekakvog znanja među našim građanima o tome tko da dobivaju pitku vodu, kuda odlaze njihove otpadne vode, koja su vodocrpilišta u gradu. Zapravo jako malo ljudi zna koja su i ako većinom svi mi živimo uz jednu od vodocrpilišta, nismo baš previše upoznati sa time. E, I to je odličan pokazatelj, zato što e, često očekujemo od naših sugrađana da razmišljaju o zaštiti okoliša, o zaštiti voda. Međutim, kako kako uopće da razmišljaju ako nemaju neke temeljne informacije i to je korisno će biti vjerujem za sve nekakve ostale projekte koji će se provoditi dakle da se prije svega javnost dobro i kvalitetno informira prije nego što se uopće javnost pokuša uključiti u promenbu nekog projekta. Druga stvar, građani su jako emocionalno vezani za naše rijeke, to svi i znamo i sami smo takvi pokazuje se nekakva potreba, osim za Floginovim kupalištem, da postoji u gradu još jedno registrirano gradsko kupalište. Čak je veliki dio ispitanika izjavio da, da se slažu s time da bi, ako bi se napočivo uloz na kupališta, da, da ne bi imali ništa protiv toga. Ako je to neka simbolična cijena i ako će taj novac ići u nekakvu svrhu održavanja kupališta i, i voda, e, zatim e, velika većina građana e, smatra da je rijeke nužno zaštititi, smatra da je industrija veliki zagađivač, s druge strane privatni sektor, odnosno predstavnici industrija su gotovo u većini tvrde da da su zapravo učinili sve i da su prilično dobro usklađeni sa evropskim propisima koji će uskoro stupiti na snagu i da zapravo su učinili sve što je moguće za zaštitu rijeka, odnosno na način na koji skrbe o svojim otpadnim vodama. Što opet je možda pokazatelj da čak i ako je to istina, a vjerojatno je, da onda opet ti predstavnici industrije možda dovoljno dobro ne informiraju građane, pa onda vlada jedna atmosfera u gradu i među našim sugrađanima Zapravo, vjerojatno najveći problem u gradu kao zagađivač je kanalizacija, a to će opet biti rješeno sa ispom, barem se nadamo, većim dijelom. Dakle, jednostavno, jedan opći rezultat ovog upitnika je taj da nedostaje jedan kvalitetni protok informacija obostrano. Dakle, od grada, od javnog sektora prema građanima i obrnuto građani sami možda često nemaju priliku ili ne pokazuju inicijativu sudjelovati u projektima koji se zapravo tiču njih direktno, odnosno njihovog okoliša. Na koliko su opće građani informirani o tim projektima koji se njih samih tiču? Recimo, za ISPU su, to je recimo dobar potez bio, ja se sjećam da smo za ISPU bili sviratino dobro informirani i mislim da smo na vrijeme svi dobili letak i mislim da cijelo vrijeme projekta smo stalno dobivali neke informacije o tome u kojoj fazi projekt, što slijedi dalje i dakle možemo reći da smo kao javnost bili dobro i solidno barem informirani. E, sad oblik postoji niz nekih drugih projekata u kojima dolazi do takvih propusta kao što ove godine je bio slučac sa Platanama. I da ne nabrajam dalje. Često se događaju takve situacije i ne bi trebalo. Grad i gradska uprava, pa i mi isto tako i civilno društvo, postojimo zbog građana, a ne, ne obrnuto. I mislim da bismo smo stvarno trebali voditi svi zajedno brigu o tome da, da građani budu uključeni, jer i kroz ovaj upitnik, i kroz ova tematska vijeća na kojima trenutno radimo, se pokazalo da građani imaju zapravo jedan čitav niz kvalitetnih i lako provedivih ideja. Mislim da građane treba se ušati je li do sada dovoljno provedeno to informiranje građana obzirom da se evo i sama se rekla da se građani često ne javljaju ili ne dovoljno javljaju pa ja mislim da je to znači informiranje građana zapravo na jednoj vrlo niskoj razini mislim ja nisam osobno i mi općenito zadovoljni sa tomu informiranošću prvenstveno bi tu uh, stavio Težište odgovornosti znači, na nositeljima tijela javne vlasti. Mislim da oni sami zapravo ni među sobom nemaju razrađenu tu kako bi rekao, komunikacijsku neku strategiju. Prema građanima, znači vrlo loše zapravo funkcioniraju znači informiranost preko recimo gradski četvrti mjesni odbor di bi se zapravo trebali artikulirati znači ideje građana i koje bi onda znači bile kanalizirane i usmjeravane prema znači, samom gradu, gdje bi zapravo grad direktno sa terena dobivao razmišljanja građana, njihove želje, potrebe i onda u skladu time znači, povratno njima davao informacije tako da bi sve to trebalo puno bolje fun funkcionirati. E, ja mislim da je to još na jedno vrlo slaboj razini, općenito ta međusobna komunikacija među svim sektorima vrlo je teško zapravo. Mislim, to je jedan dugotrani proces vjerojatno na kojem treba raditi. Mislim da tu su zapravo najviše, reko bi, potegle civilne udruge koje stvarno svojim inicijativama žele što više znači, uspostaviti tu komunikaciju između tijela javne vlasti, između gospodarskog sektora i trećih građana što često nije vrlo jednostavno ali na tome treba raditi jer to je zapravo jedini način da se neke dobre ideje e, uspješno provedu u praksi jer ako nema dovoljno dobre komunikacije među svim tim različitim sektorima, onda pojedine ideje koje su možda i dobre će izazivati određeni otpor upravo zbog tog nedovoljnog informiranja. Tako da je to sigurno jedan prostor na kojem se treba puno raditi kako s jedne strane znači tijela javne vlasti i znači nositelja grada i županije oni trebaju puno poraditi tu još na svoj komunikaciji prema građanima a s druge strane e, i mi kao udruge treba znači, se raditi i... Puno više i sa građanima, građani trebaju shvatiti, znači shvatiti odnosno na neki način e, uvidjeti da mogu aktivno sudjelovati u donošenju nekim odluka. Znači bitno je ono što ja želim posebno naglasiti, znači da se građani ne dovode e, u onu situaciju da se samo informiraju o već nekim gotovim donešenim odlukama kad zapravo ne mogu odlučivati o ničemu nego zapravo prava uključivanje građana znači da se se oni uključe u fazi kad se odluke donose, tako da i građani direktno svojim predlozima, mišljenjima mogu uh, odrediti kakva će neka konačna odluka u vezi nečega biti. Kad se planira neka buduća? se planira budućativa. bilo šta, znači ja sad tu govorim učenito, bilo šta da se planira neka investicija, gradnja, bilo šta, znači mislim da se trebaju uh, građani uh, priupitati, znači zapravo i uključiti u onoj ranoj, potpuno ranoj fazi, jer onda će za realizaciju pojedinih tih stvari biti Puno manje otpora, bit će možda i boljih ideja, znači će se neki kompromis na ne zadovoljavajući, znači gdje će biti zadovoljni s jedne strane i građani, eventualno neki gospodarski subjekti tako on uključena s treće strane i sama vlast, javna vlast koja je u interesu da sve to prođe relativno znači, uspješno i ne zadovoljavaju, znači, zadovoljavajući svi aktere u cijelu toj priči. Jelimo sad malo na ciljeve, ili moguće u ciljevima e, vašeg projekta općenito i uključeno to informiranje i dvosmjerno komuniciranje, odnosno promicanje, informiranja i komuniciranja sa građanima. Namjer ovog projekta je bila da samom idejom, odnosno namjerom izrade strategije potaknemo građane da doprinesu izradi strategije svojim prijedlozima, svojim projektnim idejama, svojim fotografijama, bilo čime, komentarima, kritikama, bilo čime što je vezano za naše rijeka i život uz njih. U tome smo uspjeli, rekao bih, djelomično barem za sada. To je sad možda bi bila možda neka tema za posebnu emisiju. To je činjenica da su naši građani, odnosno da smo mi kao Karločani često vrlo letargični kada se radi o aktivnom sudjelovanju u nečemu. Često pratim portale i ima puno komentatora na portalima i uvijek doprinesu i sa zanimljivim kritikama i prijedlozima i tako dalje. Međutim, kad ih se poziva da negdje dođu, da da se da u nečemu stvarno sudjeluju, onda se zapravo pojavi jako mali broj ljudi. E, Pretpostavljam da je to jedan vrlo dugotrajan proces koji nas čeka i u kojem već jesmo sada, svodi se na to da je građane potrebno probuditi. Jer ja držim da smo građani dalje uspavani bez obzira ako stavljaju komentare na forume. Dakle, sjedenjem doma u stolcu neće baš ništa promijeniti. E, mislim da stvarno trebamo se aktivirati na svim poljima. a Konkretno što se ovog projekta tiče, zadovoljna sam e, iz toga što smo uspjeli unutar naših tematskih vijeća uključiti predstavnik različitih sektora. Također, u tematska vijeća bili su pozvani i naši sugrađani. Neki su se jesu odazvali i pridružili, međutim, ne mogu sad da je to neki veliki broj. I žao mi je tako. Jedan broj građana nam se odazvao pisanim prijedozima. Imali smo te zelene kutije, odnosno green boxove koje smo postavili u Paviljanu Kacler, na Karlovačkom veloučilištu i u gradskoj knjižnici. U gradskoj knjižnici u Kacleru je bio solidan odaziv, pogotovo u knjižnici, međutim, recimo, u, na veloučilištu gdje zapravo dolaze mladi ljudi. Neki od tih mladih ljudi su zapravo predstavnici struka koje će direktno raditi na razvoju rijeka, bilo turizma, bilo infrastrukture Međutim, nula. Evo, niti jedan pisani prijednog nismo dobili. Voljeli bismo da isto tako da je suradnje, recimo, unutar našeg projekta sa hrvatskim vodama snažnija i jača. Međutim, situacija je takva kakva je. Pozitivno je to što su se sami prijavili na to da će, s time da će doprinijeti projektu komentarima kad već ne mogu ovako konkretno, odnosno nekakvim sudjelovanjem. Ali u cjelini smo zadovoljni sa time koliko imamo sudionika u tematskim vječima i načinom na koji se radi unutar tematskih vijeća. Mislim da ćemo doprinijeti ovom gradu sa vrlo solidnom i kvalitetnom strategijom, sa strategijom koja nema namjeru biti neka velika knjiga koja će stajati na nekim policama i pokazivati se sa samo određenim prilikama kad se trebamo napraviti važnije i ako je napravili smo strategiju, e, nego jedan plan aktivnosti e, koji, koje su lako provedive, koje je moguće provesti, e, za koje ponekada čak i nisu potrebna velika financijska sredstva, nego je čak moguće uz volonterski rad što je cilj naše udruge promovirati volonterstvo, e, doprinijeti razvoju i očuvanju naših rijeka. To su radionice, odnosno tematska vijeća obrađene. Dosta pričamo o tim radionicama, o tematskim vijećima pa sad da pojasnimo slušateljstvu o čemu se konkretno radi. Sada je ta faza, znači rasprava o, po samim tematskim vijećima, ima ih četiri, znači to je jedno je sport, rekreacija i turizam. Drugo je infrastruktura i energetika, zatim poljoprivreda i gospodarstvo i znači bio raznoliko za zaštita binog i život svijeta. Mi smo zamišljeno po projektu, znači održati znači po dva sastanka u svakom tematskom vijeću, cijelodnevna znači i sastanka, recimo na nekog pola puta smo toga, po jedan sastanak u svakom tematskom vijeću je održana. napravljeni su svo ti pesta analiza po tim tematskim vijećima. Ja osobno sam relativno zadovoljan u radu, znači tih tematskih vijeća, odnosno onih ljudi koji su se odazvali da su u njihovom radu, mislim da se došlo do nekih Znači zajedničkih stajališta koja će se ono, kasnije još iskristalizirati, vidjet ćemo znači, kako će se pojedina tematska vijeća, da li će njihova mišljenja biti u nekoj koliziji ili eventualno suprotnosti, pa ćemo na kraju zaključno sa tim radom tematskih vijeća i ponovnim zajedničkim sastankom svih članova vidjeti gdje jesmo i onda ćemo analizirati situaciju kakva je. Ja bi se još sam nadovezao ovo na što je Ivana prethodno rekla vezano za građane njihovo uključenost, tu se slažem sa njom u potpunosti, osim djelomično ne bi težište baš prebacivo na same građane. Mislim da su građani sa dugogodišnjom praksom koja vlada u našoj državi, a i onda znači kod nas na lokalnoj razini jednostavno obeshrabreni e, lošim primjerima i kada su znači, i uključeni da jednostavno e, ne mogu promijeniti ništa jer upravo je to problem što se građani uključuju u toj kasnoj fazi. KDVC je zapravo odlučeno i to je zapravo neka praksa koja se treba promijeniti. Činjenica je da su građani se malo uključuju, ali mislim da je to najveći razlog da su oni zapravo obezhrabreni. Treba građanima vidjeti da stvarno mogu u praksi znači, e, konkretno utjecati na donošenje nekih odluka. Mislim da će onda odaziv građana općenito biti puno veći. S druge strane, težište opet toga bi stavio na tijelima javne vlasti, odnosno znači, na vlastima, jer oni moraju zapravo poticati i, i nekako pokušati animirati građane da se uključe jer i to i njima bi trebalo biti u interesu što oni zapravo jako malo rade, odnosno ne rade e, i za to treba znači se s jedne strane znači, i sama e, javna vlast koja raspolaže i ljudskim resursima i financijskim resursima da to napravi da se to napravi jer s druge strane udruge koliko god da to rade e, su kao što svi znamo ograničeni sa ljudskim i financijskim resursima tako da je jednostavno nemoguće ako se to radi samo sa strane civilnih udruga, to je onda proces koji će stvarno jako dugo trajati i promjeni će se dolaziti vrlo sporo. Udruge same tu ne mogu puno ni napraviti ako nema od javne uprave i donositelja odluka, dobre moraju, volje. Da, moraju pokazati dobru volju, ali ta dobra volja u stvari zapravo ne treba ostati samo ko dobra volja, nego se ona stvarno mora realizirati u praksi, a to znači zahtijeva prvenstveno angažiranost pojedinih ljudi, a i, i znači angažiranje pojedinih srestava u tu svrhu. Bez toga je sve ostalo samo priča i ostaće sve samo na priči. Uz put bih voljela reći kad smo već kod javne uprave da osim što su formalno partneri na ovom projektu Grad Karovac sa pojedincima se i vrlo na vrlo kvalitetan i konstruktivno način uključio ovaj projekt nekoliko ljudi s nama sustavno radi od početka projekta i doista smo im zahvalni jer su doprinjeli i ne samo dobrim idejama, nego i nekakvim praktičnim iskustvima osim toga i vjerujem da su dobra podrška u smislu jer na kraju, dakle, ovog, ovaj projekt traje do mjeseca travnja sljedeće godine, 2012. i negdje početkom možemo mi ćemo sa strategijom izaći na Gradsko vijeće. Vjerujem da sama činjenica da smo već ono, surađivali sa, sa predstavnicima Gradske će doprinijeti i kvalitetna strategija, a time će i dobiti veće šanse da prođe na gradskom vijeću. Što će to konkretno značiti za strategiju, a to da će ta strategija onda imati priliku stvarno ući u gradski prodešnj, barem nekim svojim većim dijelom i e, da će ti projekti dobiti priliku za svoju realizaciju. Da bismo u tome uspjeli, također ćemo unutar udruge e, osnovati i centar za vode prije kopanu koji će nastaviti surađivati sa predstavnicima različitih, različitih sektora, ali isto tako i sa građanima. Tako da nikada nije kasno i za sve one građane koji se do sada nisu uključili u projekt, niti će biti uključeni u projekt, nastaviti ćemo raditi sa njima i prema njima i provoditi male projekte, informiranja o javnosti, onoga što se trenutno spiva sa strategijom. Na koji način se provode projekti i koliko se građani mogu na koji način uključiti u realizaciju pojedinih ideja. Čujem da ste dosta uspješni bar svojim sada dijelom radionica izvedenih koji su sudionici radionica osim članova gradske uprave članovi su znači to je raspoređeno po tim tematskim vijećima znači po njihovom afinitetu znači u, u, mogu reći da u ovom tematskom vijeću koja se bavi bioraznolikošću znači uključeni su stvarno ljudi iz struke većina njih su biolozi po znači dolaze imamo tu neke goste iz Zagreba sa o, prirodoslovno matematičkog fakulteta da, i, udruga, i da i udruga znači biom znači to je isto udruga WWF. da biologa s druge strane da WWF znači ko udruga Recimo, na globalnoj razini svjetskoj jedno od najvećih koja se znači bavi općenito zaštitom biljnog i životinskog svijeta, s druge strane sama javna ustanova natura viva sa svojim stručnjacima, znači s te strane. U ovim drugim tematskim vijećima isto mogu reći, znači, ljudi koji su unutra su stvarno ljudi koji se bave tim konkretnim znači temama. Tako da je tu recimo svako tematsko vijeće zapravo e, pokriveno znači sa ljudima iz struke koje stvarno mogu u tom svom području relevantno govoriti o tim pojedinim problemima tu jedne štane što je Ivana spomenula znači Hrvatske vode koje su s jedne strane uključene, nažalost ne direktno kroz rad tematskih vijeća, mi bi volili da su oni bili direktno uključeni, obzirom da su ipak kao krovna institucija koja se bavi u Republici Hrvatskoj upravljanjem i gospodarenjem vodama, ali nastoje znači s njima ostvariti. Znači, su i takav je nekakav načelni dogovor da će se oni e, nakon recimo neke radne verzije, strategije svojim komentarima usvrnuti zapravo na sve ono što smo mi radili kroz tematska vijeća. Mogu još nabrojati konkretnije, tu su Karlovački ronioci, također predstavnici Zuka, Karovačka županija, javna ustanov Natura Viva, VIK, HEP, Karlovački sudjevuje, udruga UZO, također povremeno dolazi ima turistička zajednica, izuzetno su nam kvalitetan suradnik u ovome projektu, hotel Korona Srekovčić, razvojna agencija Karovačke županije, zatim Planinovskog društvo, društvo Vrlovka iz Kamanja, e, gospodin Krulomačak, svi oni koji su na neki način već bili vezani za, za nekakvu suradnju na europskim projektima, isto tako i pokazuju interes za Karovačke rijeke i u svoju struku su vezani za Karovačke rijeke. Nekako na prvom mjestu ili najširoj javnosti se najviše razgovara o Karulačkim rijekama kao turističkom potencijalu za razvoj turizma, a u, u, nazad nekoliko tjedana ili mjeseci priča se i o ovom energetskom potencijalu, evo poglavito nakon zadnjeg predstavljanja ideje izgradnje hidrocentrale na Foginovom kupalištu, odnosno na Karulačkom slapu, kako sada teče taj balans između razvoja turizma, dakle rijeke za razvoj turizma ili rijeka kao izvora energije? Pa mislim to je jedno pitanje ono koje izaziva prepore ne samo kod nas tu na lokalnoj razini nego i na državnoj razini jer znamo da je energija nešto što je nama potrebno i, i što će nam trebati uvijek, a s druge strane voda, znači same rijeke kao prirodni resurs je nešto najbitnije što je zapravo potrebno ljudima za život. E sad tu s jedne strane, znači mi možemo reći znači, naše neko težište i primarno je zapravo i smatramo da bi se rijeke prvenstveno trebale znači, koristiti u tim Razvoju turizma i razvoju rekreacije i sporta, mislim da je tu Karlovac može jako puno još dobiti u budućnosti. Što se tiče samog energetskog potencijala rijeke, tu su, ja mogu reći, zapravo neka oprećna razmišljenja i među samim stručnjacima. S jedne strane, neki tvrde da je energetski potencijal hrvatskih rijeka zapravo otpuno malen i već uveliko iskoristen. S druge strane, se i na državnoj razini e, guraju znači, i vade ponekad projekti iz Ladica, još iz starih, preko iz bivše one države, znači jer ih je najlakše realizirati. Kao što mi smo svjedoci u našoj župani, možemo vidjeti zapravo koliko, ako se nekim e, nedovoljnim, loš, odnosno lošim planiranjem se može zapravo počiniti jedna šteta, što smo svjedoci sa hidroelektranom lešće, gdje zapravo vidimo da zbog mirno nekoličina električne energije se može napraviti velika šteta kako za samu rijeku, znači biljni životinski svijet koji tamo živi, tako i za samo znači, ljude koji žive neposredno u tu rijeku. Tako da tu treba biti vrlo oprezan. Naše stajalište, znači, ja to mogu konkretno reći, to se tiče velikih hidroelektrana, znači sa akumulacijama smo apsolutno a priori protiv toga, to po našem mišljenju ne dolazi u obzir, jer je šteta nesaglediva znači, za naše rijeke, a ako želimo razvijati rijeke u nekom tom turističkom smislu, to je apsolutno onda neprihvatljivo, tako da mogu reći da ove planirane elektrane u Lučica, Barilović i neke druge, još smo a priori proti, s druge strane postoji znači, i male protočne elektrane, gdje mogu reći da načalno samo znači načalno nema se protiv njih ako se izvedene onako kako bi se to trebalo izvesti znači one mogu biti znači, prihvatljive za samo ekološki prihvatljive ali onda se postavlja pitanje znači njihove same lokacije znači ako lokacija nije prihvatljiva odnosno dolazi u koliziju sa tim interesima za razvoj turizma što je zapravo Najveće pitanje kod ove hidroelektrane na Foginovom onda znači tu trebamo mi odvagati s naše strane mi mislimo da s obzirom da te male hidroelektrane su zapravo stvarno proizvode minornu količinu električne energije je za nas neprihvatljivo da one ograničavaju razvoj turizma i neki drugi. Mislim da, to što se tiče energije, općenito i, i cijela naša država i naša lokalna sredina se trebaju u, usmjeriti prema nekim drugim obnovljivim izvorima energije. Mislim da je solarna energija, potencijal solarne energije potpuno zapravo gotovo neiskorišteni, još i u povojima, tu postoji znači potencijal geotermalni na našem području, što je u ovoj raspravi kroz tematska vijeća, znači prepoznato, postoji znači i drugi, znači obnovljivi izvori energije koji su nedovoljno krišteni i mislim da naše rijeke trebaju ostati zapravo sačuvane od takvih zahvata, jer je njihova što se i pokazalo, šteta koja se provozroči njima je puno veća nego zapravo konačna koris koju mi dobivamo ko zajednica. Koja je sada fazi izgradnja? hidroelektrana Lučica na kojima je bilo riječ u Velikovječnici. Grad Karlovac, gradonačelnik su se otvoreno izjasnili protiv izgradnje tih hidrocentrala. Činjenica je da su one znači uvrštene u Lučica još davno prije, a Barilović još ove neke druge u prostorne planove naše županije, a onda i grada. Mislim to je prvi preduvjet da bi se uopće takvi projekti mogli realizirati. Poučeni svim tim iskustvom sa lešćem gdje je zapravo su znači udruge za zaštitu okoliša, pogotovo i zelena akcija iz Zagreba su ukazivali, znači na vrijeme smo ukazivali šta će se desiti sa lešćem i sa dobrom. Nažalost, to nije tada bilo prihvaćeno. Danas su svi oni koji su govorili i zalagali se za tu hidroelektranu svjesni zapravo velike štete koja će ona prouzročiti. I mi smo tražili i na tragu toga gdje je gradonačelnik se javno i obratio, znači vrječnici smo tražili i to je eksplicita naš zahtjev da se iz prostornog plana županije izbace hidroelektrana Lučica, Barilović, Primišlje, znači sve ovaj niz na koji će se desiti i gdje je znači planirano građenje novih brana, odnosno... Prepreka, znači, preka znači, preko rijeke gdje bi se rijeka potpunosti zapravo ispresjecala i sfragmentirala što bi imalo pogubne posljedice, znači, za rijeku Koranu, a onda, znači, za sve što i ljude i, znači, sav svijet koji živi uz tu rijeku i naši zakcije da se to jednostavno izbaci iz prostornog plana. Pritisak će u budućnosti ići s naše strane. Koje, koje aktivnosti? planirate ukoliko prođe taj projekt? Pa mislim postoje vrlo različiti načini. Prvo znači treba s jedne strane, mislim da i s građanima treba i, i sa tijelima javne vlasti provoditi neke javne tribine gdje će se, znači, gdje će stvarno stručenci govoriti o, o štetnosti takvih projekata, da se znači recimo tako. Artikulira neka javna svijest o tome. S druge strane, znači, postoje i sami procedura koja znači koja zakonska sa preko. Znači, županijske i gradske skupštine, znači da se ide u izmjene i dopune tih prostornih planova. Mislim da tu grad Karlovac, s obzirom da se gradonačelnik i do tako izjasnili i s obzirom da je Karlovac sjedište naše županije, da onda ako već Karlovac stvarno želi pokazati istinsku volju i želju za time, onda i oni politički, znači političari trebaju i pritisak, znači, prema županiji i podastriti nekako, da se to, te stvari izbaci iz tih prostornih planova, jer to je prvenstveno se moraju od onuda izbaciti, to je onda jedna garancija da se ti projekti neće realizirati. E, naravno da tu postoji znači, i pritisak sa državne razine na lokalnu razinu. E, gdje... Da se izgrade? Ba naravno, znači, mislimo da je tu zapravo problem na državnoj razini, jer država je, i ide nekom linijom manjeg otpora, i pokušava izvaditi te neke stare projekte iz ladica kako bi po takvuna pod izlikom znači poticanja nekog gospodarskog razvoja. Mislim da je to totalno suludo. Ja, vidjet ćemo kako će sada nova vlada se postaviti po tom pa, pitanju. Ne znam, da, vidjet ćemo. Mislim, meni je s, nam, s nama, s naše strane, je apsolutno sve jedno zapravo koja politička opcija je na vlasti. Bitno je, zati, znači, šta oni rade. Ako će oni i ova vlada ići u tom smjeru da se gure u neki suludi projekti. Mi smo svjedoci u Hrvatskoj i projekt hidroelektrane ombla, koju su je gura i koja na svu sreću vjerojatno neće za sada dobiti sredstva Europske banke Zobanog razvoja da se realizira znači to su neki projekti koji mogu imati pogubne posljedice za naše rijeke, mi moramo biti svjesni da su naše rijeke još relativno dobro uščuvane u prirodnom stanju i da je to u zapadnoj Evropi zapravo rijetkost i da mi trebamo ostati na tragu toga da to sačuvamo voda je prirodni resurs koji je znači koji stvarno ima malo u svijetu, bez obzira što mi koji smo tu okruženi četiri rijekama to ne, ne možemo na taj način doživiti, ali već i jedna Španjolska je zapravo skudjeva pitkom vodom i mi stvarno trebamo razmišljati u jedno 15-20, a i više godina u budućnosti i, i vidjeti kakvo je to naše bogatstvo i stvarno ga pokušati sačuvati. Jer to je nešto na čemu ćemo i naša država moći graditi neki položaj u svijetu geopolitički i svake, znači mi to trebamo sačuvati a ne da idemo sa nekim suludim projektima da to uništimo Ovdje očito dolazi i ova pozicija krupnog kapitala koji sad gleda tu isključivo interes energetski, a manje ovaj o kojem si ti pričao očito se građane tu najmanje pita šta oni želi, kako je njihovo mišljenje Ok, mi idemo prema samom kraju možemo još predstaviti aktivnosti koje su u okviru ovoga projekta do kraja. Projekt je započeo u ložiku ove godine, e, završava u travnju sljedeće godine. Do sada smo osnovali koordinacijski odbor projekta, e, zatim smo pokrenuli bazu podataka. Imamo do sada oko 120, 120 prikupljenih e, dokumenata e, i to nije nešto što će imati kraja. To je baza podataka koja će se neprestano, s obzirom na specifičnost e, teme, neprestano obnavljati i dopunjavati. Zatim smo proveo je upitnik, analize je napravljena. Rezultati su tu, njima smo već nešto i rekli. Tematska vijeća rade punom parom. Evo do današnjeg dana zaključno su sva vijeća napravila SWOT analizu za svoja specifična područja, tematska vijeća za turizam, rekreaciju, društveni i kulturni život, a tematsko vijeća za energetiku i infrastrukturu su odredovi, ciljeve i mjere te razradili pojedine projektne ideje. Dakle, za svako, i sad su nam još ostalo i bio i poljoprivredna i gospodarstvo. S njima ćemo ciljeve i mjere, te projektne ideje razraditi do zaključno sa 20. prosincom. Onda imamo pauzu za Bogdane i nakon toga, ono što slijedi je zajednički sastanak svih članova. Koje, oni će sami jedni drugima prezentirati svoj rad. Biti će i rasprava, diskusija, malo će se sve skupa filtrirati. Odredit ćemo projekte koji su stvarno najvažniji za koje, se, za koje smatramo da se u nekakvom razumnom vremenskom periodu mogu izvesti uh, i s obzirom na situaciju u gradu i na sam slav proračun i dakle pokušat ćemo nekako odrediti koja su moguća financijska sredstva dostupna i koji fondovi i odrediti koji projekti zapravo ovaj će konkretno ući u samu strategiju. Nakon toga uh, natrat strategije ide na javnu raspravu, odnosno biti će na javnom uvidu punih mjesec dana uh, i to je ponovno prilika za naše sugrađane da se uključi u projekt još jednom i da da zajedno nam s nama i da nam pomognu jer stvarno nam je pomoć i potrebna jer to je projekt koji je namjenjen prije svega građanima da sami vide što im je doista važno od onoga što mi predlažemo i što imaju još dodatno za predložiti, odnosno skomentirati. Sama strategija nakon toga, to je finale, ide na gradsko vijeće ukoliko bude prihvaćena, delomica ulazi u gradski proračun. Te će se kroz naš centar za vode i nadamo se kroz nekakvu koordinaciju svih onih koji su sudjelovali u ovom projektu uspjeti ćemo realizirati barem jedan veći dio predloženih projekata. Ne bih htjela da završimo u nekom negativnom tonu. da Građani nemaju mogućnosti izbora, imaju upravo mogućnost izbora kroz ovakve projekte i ako se to ne čini kao neki veliki korak možda niti da možemo napraviti čuda, ali ono što možemo je pokazati da, da imamo volje da građani imaju glas i da imaju ideja i da im je stalo do njihovog okoliša. Što više takvih projekata, kao što je ova će svakako malo promijeniti i svijest građana, ali i svijest onih koji su odgovorni za građane, a i za samu prirodu u kojoj živimo. Dakle, jednostavno potaknuti odgovornost na svim razinama, to, to bi nam svima trebalo biti cilj. Mogu li se građani još sada javiti sa nekim svojim idejama i na koji način? Da, apsolutno. Uvijek nam se mogu javiti, mogu da dapaći i doći kod nas. Naš telefon je 614 063. Nalazimo se u Centru za na Gazi, adresa struga je. Svakoga dana je netko u uredu, sigurno od nekih 8 do 16 sati. Možete nam se javiti i na naš mail, ekodonjacrn.pan.monkeyinet.hr. Evo, možete se još uvijek uključiti u neko od tematskih vijeća, doći na javnu raspravu. Evo, uvijek smo tvorenih vrata. Ja sad predlažem dakle, da se nađemo sljedeće godine kad bude gotov nacrt strategije uoči javnog uvida da na ovaj način isto promoviramo šta se planira sa Karlovačkim vodama. Ok, evo, puno vam hvala. Hvala, samo bih zaključila, sad puno tu govorim o energetici, o infrastrukturi, sama namjera ovog projekta je bila staviti na prvo mjesto zaštitu vrsta koje žive uz rijeke, mislimo da je to neophodno, svi smo ovisni, o postoji jedna međuovisnost koja drži ravnotežu u okolišu u kojem živimo i to treba staviti na prvo mjesto. Za najbolje bi možda za neke dijelove naših rijeka bilo ostaviti ih onakvom kako jesu. Međutim, isto tako postoji nekakva, mi kao grad moramo se u nekom smjeru i razvijeti i ja bih osobno voljela, to je čisto moja neka osobna volja i želja da se ovaj grad ipak odredi prema tome da to bude jedan zeleni grad, grad koji će podržavati održivi razvoj i razvoj turizma uz rijeke. Vjerujem da će se izvora energije uvijek naći, pa isto tako da i na ovom području naše županije postoji nizobnovljiv izbora za koje možda još nito nismo upoznati pa bih voljela kad bi naši naša razvojna agencija a i sama država bili više raspoloženi prema tome da se financiraju projekti koji potiču upravo nekakvo traženje e, obnovljivih izbora a da to nisu samo isključivo vode eto hvala. Ništa, ja se samo želim zahvali svim slušateljima pozdrav do sljedeće prigode Cijenjeni slušatelji ovo je bilo sve za večeras o zaštiti Karolovačke vode, upravljanjem Karlovačkim rijekama i projekt u koji provodi udruga Ekopan. Slušajte nas i dalje idućeg utorka ili na internet podcastu Stanica mir.org, domacki.hr ili planetmagazin.net do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.